Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Den här gången tänkte vi ta upp en riktigt äcklig historia. Vi tänkte prata om currykors och motsvarigheten i gammal svensk folktro. Och så ska vi avslutningsvis prata om namnet Lilla London som man ibland kallar Göteborg. Men vi börjar med en e-post från Pontus Lidberg-Varberg. I början av 2000-talet, skriver han, hörde jag en tjej berätta en ganska äcklig historia. På henne verkade det som om det hänt i vår stad, men jag tyckte den påminner lite väl mycket om historierna som man läste i rottan i pizzan. Så här var den. En tjej hade varit hos en gynekolog och denna hade upptäckt likmaskar i hennes underliv. När man gick vidare i detta upptäckte man att hennes pojkvän jobbade på borhuset och att han tydligen var nekrofil- han i sin tur hade smittat henne med likmaskarna. Mer äcklig än rolig historia får man väl säga, skriver Pontus Lidberg. Är den känd? Ja, den är mycket känd kan man säga. Och det är som Pontus Lidberg misstänker. Historien hör till samma kategori som rottan i pizzan. Och jag har skrivit om den i min bok Glitterspray som kom ut 2005- och det intressanta här är att den dök faktiskt tidigast upp i de nordiska länderna. Annars är det ofta så att de här historierna kommer från USA. Men den här berättelsen rapporterades första gången 1998 till mig av en folkloristkollega Ulf Palmenfelt. Han befann sig då i Bergen i Norge och berättade att sen hösten 1998 var –historien på allas läppar där i Bergen. En isländsk kollega berättade att han hörde historien på Island någon gång under 1999. Och där handlade den om en isländsk flicka som hade varit på besök i Köpenhamn. Och de första åren på 2000-talet spred den sig blixtsnabbt bland ungdomar också i Sverige– det första beläget utanför Norden är från år 2001, då den började cirkulera i engelskspråkiga länder och på internet. och Så här lät historien när du, Kristina, berättade den för mig i november 1999. Och jag kommer inte alls ihåg att jag har berättat den för dig. Och jag vet inte alls var jag kan ha hört den. Jag jobbar ju på musikradion på den tiden. Eller på P2, vad jag rättare sagt. Va? Det är möjligt att vara där jag hörde den. Och eftersom jag inte minns den så måste jag läsa upp vad jag själv ja, har berättat den, för dig. Ja, äh, den då i glitterspray. Ja, spray. Det var två Göteborgs som åkte upp till Stockholm för att gå på teater och hälsa på vänner. En kväll var de på krogen. Och då träffade den ena, en väldigt trevlig man, en läkare. Hon följde med honom hem och de var tillsammans hela natten. När hon kom hem till Göteborg fick hon efter ett par dagar en fruktansvärd klåda i underlivet. Hon gick till en gynekolog som undersökte henne. Efteråt var han likblek i ansiktet och ville inte säga något. När hon kom hem ringde han upp henne och bad henne komma tillbaka. Hon gjorde det då och då väntade inte bara gynekologen utan också ett par poliser på henne. Hon fick veta att hon hade likmaskare i underlivet. Det visade sig att mannen som presenterat sig som läkare var sjukvårdare och hade haft sex med kvinnor lik på vårdhuset. Han var redan tidigare kända polisen och sitter nu i fängelse. Mm. Och eh, min kommentar då i boken Glitterspray, det var den här, att man kan verkligen inte klaga på chockeffekterna i historien. Det blir nästan för mycket av den varan med nekrofili sexuellt överför smitta och motbjudande små djur som tränger in i kroppen och eh, den påminner lite om en annan historia välkommen i AIDS-klubben som var väldigt spridd på den här tiden men man kan ju säga att någon verklig fara är det inte frågan om i likmaskar i underlivet det är inte så att man dör av de här maskarna Historien är i själva verket fullständigt orimlig och man kan säga att det är ett underbetyg till skolornas biologiundervisning att någon enda har kunnat tro att den är sann. Någon djurart som kallas likmask finns inte. De maskar då som lever i förruttnade kroppar är för det mesta fluglarver. För flugor dras till ruttnande kött och lägger sina ägg där, ägg som utvecklas till larver. Den enda gången då det kan förekomma fluglarver är lik det är när någon dör under sommaren utan att det uppmärksammas av omgivningen. Alla andra lik hamnar i borhusens kylrum där det varken finns flugor eller fluglarver. Tanken att ett manligt könsorgan skulle kunna föra med sig en, då, likmask från ett kvinnosköter till ett annat måste avvisas som fullständigt orimlig. Ja, vi byter ämne. Eh, Dennis eh, lyssnar på oss och han tycker det är mysigt- att höra våra poddar, därför att han, som han skriver- kommer närmare sina svunna släktingar. En gammal släkting nämnde, skriver han, currykors för mig. Att alla växter som placeras på ett kors dör- samt att man inte ska sova där, att det- Kraftfältet styr och ställer. Att det är kraftfältet som styr och ställer i naturen. Sen en annan grej att det är viktigt att sova i rätt väderriktning och hålla rent på vind och andra utrymmen bara för att hålla bra ro i huset. Skit som man inte ser stör ändå energin. Kan det vara någonting att fundera över? Ja, om man googlar på ordet jordstrålning så kan man läsa vad Wikipedia skriver om kurrkryss och kurrlinjer och jag ska ta och läsa det så här står det jordstrålning är en term som oftast inte refererar till jordens magnetfält eller någon annan känd fysikalisk effekt utan till ett eh, citattecken annat strålningsfält som studeras inom en svår definierad pseudovetenskap och som enligt denna kan uppmätas med hjälp av en slagruta och sen berättas om bakgrunden. Läraren har spridits över Europa av läkarna Manfred Curry som var född 1899 och dog 1953 och Ernst Hartmann 1915-1992 som båda har gett namn till varsin typ av så kallade linjer Currylinjer och Hartmannlinjer. Dessa hypotetiska linjer tros bilda ett regelbundet nätverk över jordytan där strålningen ska finnas extra koncentrerad. Och så nämns några förespråkare för den här, de här, den här läran, bland annat ett antal akademiskt verksamma personer. Men ingen av dessa förespråkare har lagt fram några vetenskapliga bevis för sina påståenden. Så den allmänna uppfattningen är att allt detta är pseudovetenskap. Men det folkloristiskt intressanta är att... De här personernas eh, idéer liknar en äldre föreställning som har varit särskilt spridd i Norrland om att det finns osynliga vittervägar som man ska akta sig för att bygga på eller sova på. Och, eh, eh, den här folktro beskrivs eh, av Johan Nordlander i en artikel som han skrev redan 1883 och eh, Nordlander använder det där ordet vättar, men det som han avser är de väsen som kallas vittra, mm, och då, vitterfolket och det är ju samma ord ja, som vettar egentligen. Precis, och då skriver han så här, vid sina bodförningar och andra vandringar kunna vettarna endast färdas rakt fram så att om något hinder ligger i deras väg det är de omöjligt att komma vidare. Att vika av från vägen och göra en krok är de alldeles omöjligt. Om de nu möter något hinder så måste detta med godo eller om det är igår med ondo avlägsnas. Ofta har det hänt att jägare eller arbetare som tillbrangt natten ute i skogen vid eldar råkat tända denna just i vättarnas väg. Vänligen har de då blivit ombedda att flytta lägeplatsen och om de så gjort har de ofta erhållit någon belöning. Några jägare blev under sådana omständigheter av en vettekvinna uppmanade att byta om liggplats med löfte att det nog skulle ha varit rätt för det omaket. Det gjorde efter hennes önskan och följande dag de skjuta så mycket fågel att de endast med möda kunde bära fångsten hem med sig. Mm. Och eh, en, I min egen samling som heter Svenska folksängder så finns det en upptäckning från Medelpad som handlar om en man som hade otur med sina kräk, det vill säga korna. De, det såg ibland ut som en ko hade blivit alldeles överkörd. Och, ja, då, det, det var verkade som om några liksom hade tagit sig in i, i laggården och skadat djuren. Och han var till, till sist tvungen att skaffa dit en så kallad viskar, alltså en... Klok gubbe för att få veta var felet låg, och då sa viskarna att han skulle ta och flytta sin lagor Förr kunde han inte få någon lycka med kreaturen för att jordbyggarna det var vittrade. De hade sin landsväg mitt igenom genom lagegården. Och så var det en bit av inägorna som det aldrig växte något på, hur han än gödslade. Och visgubben lät bonden titta genom ett glas han hade. Och då fick han se att hela denna sträcka var bebyggd. Så han flyttade hela sin god på sidan och sen blev allt bra. Dagens tredje ämne har föreslagits av en trogen lyssnare som bor i Göteborg. Och han vill ha vår kommentar till benämningen Lilla London som man ibland hör om Göteborg. Och så skriver han att det roliga är att det finns många förklaringsmodeller till varför. Allt från att det beror på tegelhusen till de många kaféerna till de mest troliga, nämligen de många engelska och skotska invånarna på 1800-talet. Men jag vill minnas att jag läste någonstans att man kan finna ett första belägg till detta smeknamn 1756 eller något liknande. Men jag vill minnas att jag läste någonstans att man kan finna ett första belägg till detta smeknamn 1756 eller något liknande. Då nämns det också varför. Tyvärr jag har glömt varför och försökt söka lite för att hitta denna källa. Känner ni till något mer om detta? Nej, vi har inte heller kunnat hitta någon källa just från det året. Men det verkar inte alls otroligt att det kan finnas något belägg från 1700-talet. Det äldsta beläget som vi känner till är från en tysk resenär som heter Ernst Moritz Arndt som reste genom Sverige i början på 1800-talet. Eh, hans reseskildring eh, översatts faktiskt till svenska. och eh, Så här skriver han. Göteborg är Sveriges England. Engelsk smak dominerar här från frukostbordet till nattklädseln som man drar på sig vid midnatt. Man dricker porter och portvin och emellanåt te- man rider och man klär sig På samma sätt som Gentlemännen i Westminster mm. eh, Vi tar gärna emot förslag På fler ämnen Adressen till oss är Lyssna Folkminnespodden.se Och vi producerar den här podden med ekonomiskt bidrag från Helga Axelsson Jonssons stiftelse. Vi måste ju nämligen få hjälp med finansieringen för vi måste ha vår utomordentlige Torbjörn Samuelsson som hjälper oss med tekniken. Och Helga Axelsson Jonsson, kanske kort om honom, han var industriman, han var ogift och barnlös när han avled 1941- och i enlighet med hans testamente så såldes hela hans egendom och bildade grundplåten till Helga Axelsson stiftelse. Och varje år så delar den här stiftelsen ut stora summor till kulturella ändamål. Och det sker alltid på hans födelsedag som är den 22 juni. Och då går det till så att någon dag innan så får man veta om man har fått bidrag eller inte. Och på födelsedagen så finns pengarna på kontot man har uppgett. Och det tackar vi särskilt för.